Laugarren unitatea, atarian, arremanen tertulia, bat. Negarregitea, askotan, auleziaren sintoma dela pentsatzen dugu. ez gizonezkoak badira negarre egiten dutenak. Baina adituek diotenez, negarregitea barre egitea bezain ona, osasuntxua eta beharrezkoa da. Negarre egiten alduzue, eta sarri egiten alduzue. No edo zerekin egiten duzue, eta lotxarik ematen aldizue negarregiteak. Gaurko saioan, negarregiteari hitz egingo dugu gure tertuliak ideekin. Negar? Bai, nik askoten egiten dut negar. Nola ez dut egingo ba? Negar egiten dudan? Bueno, ze esango dut pa. Normalean ez dut egiten baina batzuetan bai. Bai, ixe Bai, bai, Ni oso negaria naiz, e, sarri egiten dut negar. Nik ez dutia inoiz negar egiten, kosta egiten zait. Ni oso gutxitan egiten dut negar, baina batzuetan, bai egiten dut.